וישמח יונה על הקיקיון שמחה גדולה. וימן האלוהים תולעת בעלות השחר למחרת, בתח את הקיקיון ויבש. ויהי כזרוח השמש, וימן אלוהים רוח קדים חרישית, בתח השמש על ראש יונה ויתעלף. וישאל את נפשו למות. ויאמר, טוב מותי מחיי. ויאמר אלוהים על אל יונה,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 abba adkan sefera